A tizenötödik fejezet Akkor Mózes Izrael fiaival együtt ezt az éneket énekelte az Úrnak, és mondták, Énekeljünk az Úrnak, mert dicsőségesen fölmagasztaltadott, a lovat és lovasát levetette a tengerbe. Bátorságom és erősségem az Úr, és szabadulásom lett. Ő az én istenem, és dicsőítem őt, Atyáim istene, és magasztalom őt. Az úr, mint a harcos férfi, Jáve az ő neve. A fáraó szekereit és seregét a tengerbe vetette, Választott harcosai elmerültek a vörös tengerben. A mélységek elborították őket, Mint a kő merültek alá a mélybe. A te jobbod, uram, magasztos erőben, a jobbod, uram, megverte az ellenséget, és dicsőséget sokaságában leverted ellenségeidet, elküldted haragodat, mely megemésztette őket, mint a pejvád. És haragod leheletében összegyűltek a vizek, megállt, mint a fal, az áradó víz, megszilárdultak a mélységek a tenger közepén. Mondta az ellenség, üldözöm, elfogom, szétoztom a zsákmányt, betelik majd a lelkem. Kirántom kardomat, megölülj őket a kezem. Fújta te leheleted, és elborította őket a tenger. Alámerültek, mint az ólom a kavargó vizekben. Ki hasonló hozzád az istenek között, uram, ki hasonló hozzád, ki magasztos vagy a szentségben, Félelmetes és dicséretes vagy, és csodákat művelsz. Kinyújtottad kezedet, a föld elnyelte őket. Irgalmasságodban vezére voltál a népnek, Melyet megváltottál, és hordoztad őt erősségedben A te szent lakóhelyedhez. Hallották a népek és megrendültek, Fájdalom fogta el a lakóit. Akkor megzavarodtak Edom fejedelmei, muáb hatalmasait rettegés fogta el, reszketett Kánaán minden lakója. Félelem és rettegés rohanta meg őket, karod nagyságától megmerevettek, mint a kő, amíg átvonult a néped, uram, amíg átvonult ez a te néped, melyet birtokba vettél. Bevezeted majd őket, és elültetted. A te örökséget hegyén, a te nagyon erős hajlékodban, melyet építettél, Uram, a szentélyedben, Uram, melyet a te kezed szilárdított meg. Uralkodni fog az Úr örökké, és még azon túl is. Bevonultak ugyanis a fáraó lovai a szekereivel és lovasaival a tengerbe, és visszazódította rájuk az úra tengervizét. Izrael fiai pedig szárazon jártak a tenger közepén. Fogta tehát Mária próféta nő Áron nővére kezébe a dobot, és kimentek vele utána mind az asszonyok dobokkal, és táncolva, kiknek elő mondván, Énekeljünk az Úrnak, mert dicsőségesen fölmagasztaltatott, A lovat és lovasát levetette a tengerbe. Mózes pedig kihozta Izraelt a vörös tengerből, És súr pusztája felé mentek. Három napig mentek a pusztában, És nem találtak vizet. És megérkeztek Marába, és nem ihatták Maravizeit, mert keserűek voltak. Ezért hívják a helyet Marának, azaz keserűségnek. És fölzúdult a nép Mózes ellen mondván, Mit ígyunk? Ő pedig fölkiáltott az úrhoz, aki mutatott neki egy fát, amikor azt beledobta a vizekbe, megédesedtek tőle. Itt szabott neki parancsolatokat és ítéleteket, és itt tette őt próbára, mondván, Ha hallgatsz a te urad Istenet szavára, és megteszed, ami egyenes az ő színe előtt, és engedelmeskedsz az ő parancsainak, és megtartod minden parancsolatát, mindazt a betegséget, amivel Egyiptomot sújtottam, nem hozom rád, én ugyanis az Úr vagyok, a te gyógyítód. Ezután megérkeztek Elimbe, ahol tizenkét forrás volt és hetven pálmafa, és letáboroztak a vizek mellett.